То агентами соцстраху, то контролерами-електриками, то ще кимсь. Але люди їх упізнавали відразу. Вони були чужими. Вони несли на собі печать підозрілості. Їм конче баглося виявити, зловити сміливця, який вночі поліз із ворожим прапором на грушу. Я здогадувався, що товаришам із району страх, як баглося поговорити на цю тему зі мною, порозглянутися по хаті, помітити щось підозріле. Одначе їм, мабуть, було не з руки уриватися до житла письменника та ще й до кореспондента дуже партійної газети. Та й не мали формально на це права. А все ж голова сільради, мій колега, вчитель історії у Горопаській школі «Федір Дуда», Шепнув мені по секрету, що МГБшники, будучи під хмелем, шепталися поміж собою, що першої ж таке ночі, коли письменник забереться, як зазвичай, до Києва, вони постараються таємно, бо ж ордера на обшук нема, проникнути в його будинок і обстежити його, можливо, що якраз тут знайдеться розгадка синьо-жовтого прапора. Письменникам нема чого вірити – їх годуй хлібом, плати гонорари, вони про людське око співають хвалу партії, а самі проповідують своє «Любіть Україну». Я не дуже вірив, що МГБшники зважаться на потаємний обшук. Але якщо і зважаться, то що зможу вдіяти? Буду сподіватися, що нічого нелегального не підкинуть. На ті часи, та начебто я не належу до підозрілих бунтарів. В неділю надвечір, спакувавшись, я, замикаючи хатні двері, буквально на дорозі згадав на поумення Ілька Юрійовича Цуцяка, а чи не може худоба на повзуча тут знадобитися? Я розумів, що нічого надприроднього не можу сподіяти. що смішною є сама думка спробувати потерти долоні, щоб запахло гадючим зелом. Спробувати і захотіти, щоб перед порогом на сходах Крутилася змія, яка принаймні налякала МГБшників Не смій враже вступати в цю оселю Можете думати про мене як хочете І що хочете, це ваше право Та все ж я зважився І для жарту, нібито для сміху Нібито для проби в долоні таки сплюнув І потирав ними як двома дощинами. Мені здалося, що в носі мені закуріло запахом знайомого зілля, того самого. А якщо зіллям запахло, то я, набравшись сміливості, і при цьому посміювався з себе. Куди ж, ніби солідний чоловік, ніби і наперед був переконаний, що з цієї змійної ворожби вийде, який має бути пшика, а проте... А проте таке викликав змій, як учив мене колись на нашку і просив, щоб постерегли моє житло. Смішно. Ще сильніше можете з мене дерти лико, коли дізнаєтеся, що на мій клич ніяка гадюка, навіть ящерка без хвоста не появилася. Так я й поїхав, осміяний і присоромлений самим собою. Ді твак, марновір. Добре, що ніхто моєї витівки не бачив і не чув. Що сусіди подумали б про мене? Та водночас я боронив себе від себе, що не вірив у магічну силу зеленого пороха, та й не чув я насправді, коли потирав долоні запаху зміїного зілля. От самого себе дурив. В Києві в редакції мене очікувало нове завдання, і в село я вирвався через два тижні. І не встиг я відімкнути браму, як над'їхав ровером Федь Дуда, сільський голова. Відвів мене набік, щоб машина не почула, і зашепотів на ухо. От із району, він щомиті озирався, Таке зробили спробу в твою хату проникнути. І що? Новина була неприємна. А нічого. Перескочили паркан, двоє їх, ключів в'язка, ніч, блимнув ліхтариком, а під порогом змія на два-три метри та як зашепить, та як вдарить хвостищем. Бо не й драла сміх і гріх, і страх. Розповідали, зміюка мав корону на голові, світилася як із чистого золота. Що ж тут дивного, відповів я і розриготався, хоч і не міг, бодай собі пояснити, звідки ж взялася під дверима гадюка. Ти, молодець, кажу, мене попередив того разу